ayo silakan dibaca siapa ayo raman yang keras jangan yang lain perhatikan yang keras macam yang keras yang keras takdiru wa taqti'at ar-rawi ghair Takut tu. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Inna lailahaillallah. Nampaku. Dan nustainu. Dan nustagfiru. Dan min syuroon kusina. Dan syiat amalina. ما يهدي الله فلا مُدِلَّ له وما يدلي فلا هادي له. شاء الله إله إلا الله وحده ولا شريك له. أشهد أن محمداً عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بلا يوم الدين أم بعث. tapi apa insyaAllah kita lanjutkan terus kita <kesana> dalam bab apa babnya kemarin babu <tuh> kolil nabi s.a.w la saksa agiyaru minallah saksa mananya apa saksa mananya apa kemarin yang dijelaskan oleh sebin bahasa apa maknanya saksa siapa yang ingat Zat, hmm? maknanya apa? Zat. Ayo, itu perhatikan tu. As-sahsu maknanya adalah zat. Inilah zat takagiaruminallah. Ya perhatikan ya, eh, buatum. Ya kan? Saya berkali-kali kita lewati, kita ikuti. Terus engsimisal ini jangan sampai cuma dilewat. Kemudian tidak nyetel di telinga kita, run di benak kita. Inilah saksa agyaru minallah. Sakas mananya dalazan. Aqala Ubaidullah bin Amr an Abdul Malik, lasakhsa agyaru minallah ini babnya Sekarang kita lanjutkan dalam penjelasan bab ini Masih dalam nukilan Masih dalam nukilan dari sebagian ulul ilm yakni perkataan yang dibawakan oleh beliau di sini perkataannya siapa Hah Hah Siapa Al-Ismaili ini semuanya adalah rentetan Dari alih dalam yang mereka Dalam masalah ini Tergelincir dari Kebenaran Sehingga terjatuh dalam Kesalahan dalam Upaya mereka untuk Menafsirkan Atau memabumkan Bapak yang tanah Tertara dalam Saya bukhori Yang dibagalan membukhori hiwa qaul al-ismaili itulah lanjutannya ya wa alaman 112 sampai 113 sama qala al-anahu min babal mustasna min ghori cinsih ta'ala wa ma ilm in yatabuna ladhdan wa min naw'il ilm qultu wa hadha wal muhtamad qaulnya siapa al-ismaili Mukadarlah ibnu Faurok, wamin ibu Akhodah ibnu Batol dari ibnu Faurok yang dibeli oleh ibnu Batol. Fakal ibnu Batol pada zaman takut zaman nasimsil bikaulihi ijtai ibnu Labdon. Fatakdiran asyshahs al mausufah tablighirah, raka blugu gairatuh wa intanahat gairatullah gairatullahi Goirota ini adalah mafulbi dari fiil dan fail Mana fiil Mana fiil ini? Liru Mana fiil ini? Ya. La tabluhu goirotuha Tabluhu ini fiilnya, goirotuha ini failnya Wa inna hadina jumlah sartia wa ra taala ini maf'ul bi dari fil dan fa'al tadi maka pelawasannya askhos dan zat yang disifati dengan ghairah dengan kecemburuan kecemburuannya tidak mencapai kecemburuannya Allah walaupun sudah mentok dari kecemburuan. Wa intanaahat walaupun sekalipun mentok dalam puncak kecemburuan, tapi kecemburannya semua zat selain Allah Subhanahu yang disebut dengan cemburu tadi tidaklah mencapai kecemburuannya Allah taala. Ini yang diinginkan. Batang dzul an al asxaasa al mausufa bil ghairah Laa da perlu ghairatuha. Ghairat Allah ghairat-Nya wa in begitu. Sekalipun tanah hatanah ini adalah habis dalam kecemburuan mentok paling pur paling puncak dalam kecemburuannya tidak sampai kecemburuan tersebut yang dimiliki oleh Allah iaitu berupa kecemburuan. Sifatnya Allah Taala walam yakun shakhsan biwazit sekali pada hakikatnya bukan zat salah dalam satu sekipun ini yang diinginkan oleh sebagian ahli dalam menjelaskan perkara ini tapi semuanya adalah dari sisi awak, bentuk takwil dan akan kita lewati tentang perkara ini sekarang berlagi perkara sekwen bas wa maliku khattafi fa bana ala anna hada tarkiba yaqtadi isbat hadal wasl lillahi Ar-Ramattabi atas nama ini. Dia membangun bahwasanya terserang tadi la syaksa aghyaru minalloh. Itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi an nahada tarkib. An nahada tarqib. tarqib tarkib yang mana? Tarqib yang Rasulullah ucapkan la syaksa aghyaru minalloh atau tadi yang sesungguhnya tak jabuna min ghairatil saqin Wallahi la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni ila akhidihi. Tapi tarjib yang tinggal adalah tadi la sa khsa ayaru min Allah Al membangun susunan tadi bahwasanya la sa khsa ayaru menuntut penetapan wasaq tadi adalah miliknya Allah Taala. Karena di bawah milik ketabir bahwasanya Allah saksonya adalah sifatnya Allah, lah saksal alhirman Allah. Karena di bawah ketabir adalah itu adalah sifatnya maka dia mengingkari dengan bentuk mubahlagoh dalam pengingkaran. Lebih daripada itu bahkan wathi atil rawi menyalakan rawi. Ini ketabir. Bagallah maka perkataan ketabir mana bentuk pengingkaran dan bentuk menisbatkan salah kepada seorang rawi dari ktabik, atau mengatakan itlah kusaksi sifat Taala gairuja is mengungkapkan sakses dalam sifat sifat Allah Taala ini adalah tidak benar, tidak boleh. Alasannya kata bilian sakses oleh Yakun ilahis man mualafan, karena namanya sakses ini adalah wujud Saksatik kecuali ya ini Berupa badan yang tersusun sistem yang mu'alaf Yang tersusun dari beberapa susunan Badan yang mu'alaf mu dan mu'alaf sama saja Mu'alaf dan mu'alaf maknanya satu Jadi ya tersusun seperti badannya manusia yang dikatakan badan yang murakab tersusun dari beberapa unsur ada darah, ada urat ada daging, ada tulang ya kan dan yang semisalnya kasun-sum itu namanya mu'alab atau murakab katanya dipahami sehingga setelah itu maka ikun, maka sangat layak sepantasnya Janganlah la ini benar. Tidak boleh lafaz tadi itu benar. La saksa so ghairu minallah ini tidak boleh jadi benar. Artinya apa? Akikatnya bukan itu yang Nabi ucapkan, tapi seorang rawi yang salah untuk memahami ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Eh dari rawi ke rawi sampai seorang rawi yang salah paham sehingga mengungkapkan la sarson so yang aslinya tidak ada kalimat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan bahwa lagu fil ingkari wataktu ati rawi. Apa? Khatami berlebihan dalam pengingkaran dan juga menyalahkan rawi. Jadi ya, rawi ini salah. Asalnya tidak ada seperti itu. Jadi sah sendiri adalah laput. Tidak mungkin Rasulullah yang mengucapkannya Itu adalah salah berm dari seorang rawi. Maka sangat sepantasnya laporan saksi tadi itu laporan yang tidak benar dari Nabi dan harus bentuknya apa tasip. Soh apa yang bang kesalahan dari seorang rawi karena meriwayatkan dengan makna. Apa ini? Gimana baris? Ada takliq? Tidak. Baik. Boleh tali, like. ada, ada komentar, kata, komen tak? Abang tali, ada komen? Bukan. Apa ini yang diinginkan. Jadi demikian karena terkesan dalam bendaknya seorang alim lepas saksi tadi adalah akan serupanya Allah dengan makhluk, maka bentuknya apa berangkat dari kesan tadi itu mengingkari ingkarnya dengan beberapa kesan yang tadi terpesi dalam benak terpesi dalam benaknya sehingga sama seorang rawi pun disalahkan rawinya pun disalahkan maksudnya enggak seperti itu ada kalimat lain nah Allah lagi jadikan rasanya lagi rasanya qatfi wa dalalul dzalika anna ba'awana taraw hadal khabar anna fil malik falam yadhkurha Buktinya, kata Al-Khutafi, bahwasannya Abu Awana meruatkan khabar ini. Yang ada di sini. Dari Abdul Malik. Sedangkan Abdul Malik tidak menyebutkan. Namir-Namir Ha'adhi. Kepada Tilka Lafda. Balamnya Tukur Ha. Balamnya Tukur Tilka Lafda. Tilka Lafda. Laf lafda tadi dia yad berapa? La Saksa. Wa wada Abu Hurairah wa Asma bin Ziyab bin Bakr lafadz sayya nah la sayya akgharu min tidak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah Jadi karena lafadz dari hadisnya Abu Hurairah dan juga Asma bin Ziyab bin Bakr lafadznya bukan sahas inilah untuk menyalahkan apa seorang rawi yang membawakan riwayat la sahas akgharu min Karena shaqs dipahami adalah badan yang tersusun dari beberapa unsur, beberapa bahan. Nah, ini. Mu'arraf dan murakkab maknanya sama, tersusun. Antum kenal enggak kitab kalian Man Allah Paus siapa yang Yusuf? Allah pa yu'alifu ta'lifan bahwa mu'allaf adalah kamu a'laf sama dengan rakab yu'rakki butariban bahwa Murakab dan murakab sama saja tersusun. <coughs> Baik Jadi terjadi yang yang ada dalam riwayatnya dalarnya Abu, Abu Darda Asma bin Tawbib Bakar denganlah saya bukanlah saksi. Saya uwa saksu fil wasni sawaun, saya dan saksun dalam timbangan bacaannya sama. Artinya aslinya yang benar adalah sa'ab kana saksa. Faman lam yumin min lam ya'manil wahma. Maka barang siapa yang tidak memiliki iman, memiliki perhatian penuh dalam mendengarkan gurunya ketika menyampaikan hadis ini, tidak aman dari kesalahan. Lam ya'man. Amina ya'manu aman. Kalau aman ya'minu beriman ingin berdakwah amana yu minum beriman kalau amin ayat manu amanan aman tapi, tapi, tapi kan semua aman ya aman kata yang diam ya tapi apa bukan makmun kan malah bukan apa kha kha ilmu <tuh> perhatikan semalam yuminn fil sama' illam ya'manul mahamma maka barang siapa yang tidak membahas, memperhatikan penuh dalam Istimak dalam mendengarkan seorang guru menyampaikan hadis tidak aman dari kesalahan, kekeliruan. Walasakul menerawati, walasakul menerawati uraillahf dal hadis syahdalaiyat adahu dan bukan semua rawi memerhatikan lafadz hadis sehingga karena penuh dengan perhatian tidak melampaui lafaz yang benar bal kathirun wa hum yuhadisu bil makna banyak dari para rawi dia yuhadis menyampaikan hadis dengan makna bukan asli dari nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaznya tapi maknanya saja ininya mau ini mau menyalahkan seorang rawi aslinya itu la sa'ah la sa'ah bukan la sasa wa la faiman Bukan semuanya para romi telah paham. Faisim fa'il. Walbiqalami baidim jaf'ahun batajak rupun. Bahkan dalam sebagian kalamnya, bahkan dalam sebagian kalamnya para romi ada jaf'ah dan ada tajjak rupun. Ini apa? Jauh dari kebenaran. falalla laqda saqsin sar'a ala hadha sabili illam yakun ghalatan min ghalatil tashihibi ya'ni sam'i bisa jadi nah, bisa jadi ya kan laqad saqas tadi berlaku pada contoh seperti ini jika bukan termasuk kesalahan dari sisi salah mendengar nah tasif salah mendengar seorang guru bilang lah syai'ah muridnya apa? memahami lah lah syaksa seorang seikh mahadis menyebut, ketika waktu ada menyampaikan lah syai'ah tapi waktu tahammul muridnya mamam La alhamdulillah lah syaksa nah ini sedikit dikeliru ini maunya seorang khatami oh, lah. kemudian lanjutkan zumma inna ubaidallahi bena amrin ini lagi juga penguat yang tinggal khutabi Ini juga perkara-perkara yang dijadikan penguat lewat khutabi Sisi yang lain Kemudian Ubaidullah bin Amr Infarada Anabil malik Sendirian dalam membawakan lasakso Dari seorang lalu namanya abdul malik Falam yutaba alaihi Ubaidullah ini Tidak yutaba Tidak ada yang mengiringi Tidak diikuti Atas lakat yang dibawakan tadi, wa ta wara min hadil wujub maka riwayat yang dibawakan, lakat yang dibawakan oleh Ubaydullah ini, ya kan, dari beberapa segi tercederai kerusakan. Lanjutannya, waqatalah kohara anil katabi Abu Bakr bin penu faurok, Abu Bakr bin Faurok kemudian. Yang mengambil langsung dari kotobi ini adalah Abu Bakar bin Umarok, patola labusakes segeru sabitin mentor kesalahan. Ya, tengok di sini, seorang alim yang lain juga tidak terlupa dari kesalahan, mengikuti juga mengikuti kotobi. Labusakes kata bin Umarok tidak sabit dari sisi sana. Allahu ibnufuz zak fa insaha fa hadis al akhir wa huwa la ahada kalau la benar maksudnya la syakhs maka maksudnya penjelasannya adalah dalam rijal yang lain dengan perkataan la ahada jadi yang benar, -benar adalah la ahada ini maksudnya daripada la syakhs fastamala arawi rawi lafdh as syakhs syakhs ahada maka seorang rawi menggunakan lafdh syakhs ditudukkan pada tempat ahad Ahadnya dihapus di diganti dengan Sabtu. Kemaka karanah wa makat daman ibn Battal wa bin akhad ibn Battal kemudian menyebutkan semisal apa yang telah lalu dari Ibnu Battal dan dari dialah Ibnu ul mengambil. Perjapi juga. Suma qala ibn ul Faruq wa inna ana, mana ana? Zamir ini adalah beda. Mansukh In, wa innama mana ana Mana pahilnya? Mana pahilnya? Ha, Kerman? Mana pahilnya ini? Wa innama mana ana Menitlah kirlah disayas umurun Mana pahilnya? Umurun, ayo Baik Kemudian berkata Ibnul Borok dananya saja Yang menghalangi kami Untuk mengutapkan lapat sahas. Kenapa kalau kami dihalangi? Apa yang menghalanginya? Beberapa perkara Umurun ini beberapa perkara Kalau beberapa perintah Jamaknya Awamir Mufrutnya Amrun Sama dengan perkara Sama tapi jamaknya berbeda Perintah, jamaknya Awamir Perkara jamaknya apa? Umurun Baik Kemudian berkata bunuh orang dan hanya saja yang menghalangi kami dari mengucapkan lafsakhs ada beberapa perkara. Akadul satu dari cara perkara tadi anlaaf dalamnya sebut mentor kesamai katanya lafsakhs ini tidak tabit dituju dari sisi sana. Oleh yang kedua ada semua alalman iminhu tegak semua enggak boleh mengucapkan sakses menisbatkan kepada Allah. Tegak semua katanya. Jadi sebenarnya adalah untuk dipertanyakan. Yang ketiga, yang menghalangi kami mengucapkan tadi, inna ma'nu al jismul mu'allabu al murakkabul. Ada ngok. Bahasanya makna sahaja adalah jism al mu'allaf al murakkab. Mu'allaf murakkab maknanya sama. Berarti kan, Fred? Dan gimana dah? Ah, baik. Maksudkan. Kemudian berkata Abu Nufoor, wa mana goiro azza suruut tahrimu? Mana ma goiro semburu adalah zat suruut tahrim, iaitu yani menghalangi, melarang. Zat itu mananya naha atau tak sama saja takfiah tak menahan goiro itu artinya bacaan semburu. Fasadab, sebagai apa? Sinonimnya Zahura adalah Zazru wa Tahrimu Sinonimnya Zahura itu adalah Zazru wa Tahrimu Menahan Nah, karena kalau antem semburu dengan suatu, maka antem menahan Dari orang yang antem semburu, semburui nah. Ketika kita semburu sama kawan kita Maka akan kita larang Jadi perkara yang tidak baik, tidak baik Aitu nah, namanya sembuh, sembuh. Sembur terdakwa Islam, maka kita apa menjaga es. Islam. Sembur terdakwa kita menjaga dakwah Tapi kalau semburan terlaluan, tu Enggak bu, enggak boleh. Memandok. Sembur dalam situ kan petang, enggak bu, enggak boleh. Sembur terdakwa sangat sembur, dengan sedikit-sedikit sensitif. Nah, ini juga enggak bu, enggak boleh apapun sensitif. Firman la an sa'dan az Maka maksudnya adalah bahwa saya sangat dalam jazur. Jazur sih gombal apa. Anrul Mahadun benar-benar beliau sangat sensitif dan melarang dari mahar dari mahram-mahramnya. Sampai Jika aku mendapati istriku pun dengan seorang laki-laki langsung tidak perlu banyak ketakut, penggal. Pelajaran nah, tu sebab, gara raba mus, musfit. Gara raba, gara raba, gara raba, tidak. Kena pada kenapa semnya? Wanasyadu zatul minhu. Karena Nabi dan saya lebih, lebih apa lebih sangat semburunya daripada saat. Wallahu azharu min al sedangkan Allah adalah lebih cemburu lebih banyak menahan daripada seluruhnya Misalnya, dari seluruh manu, manusia entah Baik, arbun mana hari tadi bagaimana kalau orang itu mendapatkan laki-laki sama istrinya langsung dipenggal Nah ini ulama berselisih pendapat ya kan kata semua ulama yang benar adalah tidak lasai baina wa bainallahu tidak ada resi kudus antara dia dengan Allah Taala. Kepada <tuh> Nul Khatabi, Weman Tabi Afi sanat ma bniun Allah Taala perlu diubaidillah bni amrin fihi. Tahun mananya batasan? Aabah, Aabah, yaiibu, Aabah yaiibu, Aiban, bawah Aib. Wahdah kama ibud. Waktu mulutul Khuttabi, al Khuttabi menelaah, jadi orang yang mengirik, mengikuti dia dalam telaan terdakwah ini dibangun di atas Ubaydulah ini benar-benar adalah sendirian dalam membawakan lasak sok. Tidak termalek. Walau segala tiga kama takut damas, sedangkan bukan sebagaimana seperti yang ditekankan oleh Khuttabi -tah bahwa ia sendirian Ubaydulah ini. Bagalah mu da'i ruhfi anna ulam yurazi sahih muslim. Sangkan kalau yang kata begini sangat teruk sekali bahasanya kata tak tidak muraja kepada sahih muslim dan juga wala' ghairu ruhu min al kutub dan juga tidak muraja ghairu selain saya selain saya pun juga tidak enggak, enggak muraja dia tidak melihat ke selain yang dari bukhari. Alat yang kafiyah adalah min ghairi riwayat ibu baydillah amr artinya apa? lasak seawirna Allah ini bukan cuma Ubaidullah oh, sendiri yang membawakan tidak bermain bahkan selain beliau banyak tengok di sini kadang seorang alim demikian menyalahkan dalam satu perkara yang dianggapnya salah ternyata apa? keliru sedang menyalakannya. kenapa? keliru sedang menyalahkannya bukan semua orang yang menyalakan orang lain jadi, jadi benar bahkan dia jadi salah sedang menjumlah satu jumlah dengan matematika Jumlah ini, ini, ini Semuanya salah, semua juga bisa Bisa tak? Ya, bisa saja Bisa saja Anda beri soal ya kan, Satu soal, kamu jawab Tiga, empat, sampai lima, semuanya salah Bisa saja Ini ya, tak? Nah. Siap ini salah, ini salah lagi ini, salah Kalau kena masalah, salah rumus Bisa saja baik. <tuh>. Orang berriwayat sahih, yang kita nufi ahmad al hadis, bersabda bidin, tak mungkin untuk tawazin mawar, mawar, dan dari urat yang abdah malah yang kecil dari al hadis, walaupun kita punya kesilapan, mana salah mereka? Antara mereka yang menolak riwayat yang sahih dan menyalahkan atau mengaibkan, mengatakan salah dalam ahmad hadis, mereka yang orang-orang yang dhabid persamaan dengan memungkinkan kita berikan pengarahan apa yang mergeruhkan ah ini adalah banyak sekali dari selain hadis yang menerjang perkara ini artinya menerjang apa mudah langsung menyalakan aqdama yudhimu failnya kathirum artinya apa masuk aja banyak dari selain hadis yang mendekto masuk dalam langkah yang mereka tempuh ternyata apa menyalahkan para imatul hadis orang-orang yang dhabit. sementara seharusnya enggak harus salah bisa juga kita arahkan lafad yang mereka anggap salah tadi kepada makna yang benar ini menuntut apa? kusurnya minimnya pemahaman orang yang melakukan hal tersebut nah ini karena kusurnya karena minimnya pemahaman kadang menyalahkan perkara yang itu bukan salah pada dasarnya berkata, karena kerana pemahaman, kerana jangkaunya apa yang terbesit dalam benaknya, sehingga dianggapnya salah. Amin. Sama maka dari sana, sama mananya Hunaka, sama mananya apa? Hunaka dan dari sana, Qala al-Kirmani berkata al-Kirmani lahaa jahalil taqti al-Rawi asyikat tidak ada kebuduhan untuk kita menyalahkan para Rawi yang sikat. Fal hukum hukum as-sair al-mutashabihat imma tafwidu wa imma ta'wilu. Ta Entar kok sini. Karmani mau diingin apa? Ingin benar, tapi juga salah lagi. Tengok. Ya kan? Kata Karmani, "Menambahkan menyalakan para rawi," katanya. Apa yang mau diingat kalian diinginkan? Tausiyahnya ada. Ya kan? Enggak ada gunanya kita menyalakan para rawi yang sekot, bahkan hukum hukum yang ini, la sat sa'a dan yang semisalnya. Hukumnya adalah seperti perkara-perkara yang mutasabihat. Kalau memang maksud dalam kata mutasabihat, kata Karim kau idenya salah. Kalau enggak kita ta'wid ya kita takwil. Ampun. Apa itu Penyerahan. Serah di diserahkan kepada Allah wallahu a'lam. Tentang makna la sahsh. Ini di mana ta'wid? Kata ta'wil maka lasak semak namanya adalah gini dan gitu. Itu namanya apa? tak? Ta'wil. Pelagawati kaidah kullun nasin awla mutasbihah. Awluhu au aw, fa'witu wa tanziyah. Ini kata mereka. Semua nas yang mengesakan mengesankan, mengesankan serupa dengan makhluk. Ya kan? Ta'wil lah. Kalau engkau bisa lakukan maka serahkanlah. Kepada siapa kepada Allah SWT wa dan bertujuanlah untuk mensucikan Allah. Nah, ini maunya di sini. Sabakirman, Kirmani. Abu? Nah itu. Jadi Kirmani pun maunya benar. Yang kalian lakukan itu salah, salah, salahnya berini. ini Abu punya enggak salah. Tapi tauziah yang kalian enggak tahu. Itu. Pengarahan makna yang ber kalian enggak tahu? Apa? Ini masuk dalam katafir apa? Pak. Mutasabihat. Kalau memang dalam dalam kata katafir mutasabihat, maka jalannya dua satu-satua kalau kita bisa mentawir ya, takfir maka saya dan madhab, madhab mufawidho apa maksudnya mufawidho? madhab ataupun kelompok yang mereka mengatakan semua nas yang mengesankan serba dengan makhluk maka kita sararkan kepada Allah maknanya Wallah, alam tentang? la zakso tentang? tentang apa? lima kalab di biaya jaya wallahualam tentang apa? arahamu ala rasistawa wallahualam tentang apa? Nak kalau Nabi SAW, yang Nabi Sallam yang jurut nak, ya kan? Ilah sabit dia pulak lalatin. Wallah, Nabi. itu namanya apa? Tapi dari kata, da fawwaga yufawwidut tapi don menyerahkan, memasrakan ke mana kepada Allah Taala. Ta. Kemudian diklaim inilah lemahat yang paling selamat. Nah, dan lemahatnya syarat takut tadi. Kemudian dibantah oleh alulilam. Bahkan pengklaiman tadi adalah. Sejelit-jelit pendapatnya alul bidah, seru alul bidah, kata Mufti Muhtar Alal. Kenapa kerana konsekuensinya membodoh-bodohkan salam, bahkanlah dikatakan tidak pernah memahamkan kepada umatnya tentang perkara yang terkait dengan sifat-sifat Allah Taala. Baik. Kan? Hmm. Jadi bahkan Tundukannya Mereka adalah dari kalangan apa? Seru Al-Huribda adalah Yang mereka Menisbatkan mazhab ini kepada salaf Yakni Konsekuensinya bahwasannya Nabi SAW tidak pernah memahami Kepada umatnya tentang perkara yang Berkaitan dengan nama-nama dan Sifat-sifat Allah Ta'ala kemudian dimasukkan Dengan kategori perkara yang Mutasyabit yang samar Kemudian mereka menghadapi perkara yang samar ini, kalau enggak tafwid ya, apa, apa, ta'wil, ini mazhabnya Al-Germani. Dia maunya apa, keluar dari Masakil, dari buah bumbu, bumbu yang telah dilewati al-wilm, salah-salah-salah. Kalian jangan menyalakan seorang rawi, padanya. tapi kalian tidak faham. Mungkin diarahkan ke barma-barma yang belah, mana ya, Pak? Dia bilang apa, Pahal hukmi hukum syair mutasabihat takan hukumnya la shakhs akhir dan yang semisalnya hukum seluruh perkara-perkara yang mutasabihat kalau begitu jalannya adalah satu antara dua imma tafwidu wa imma ta'wilu tengok ketemu sekarang disebutkan dikasampaikan da kullun nasin awam atasbihah awilhu aw faubithu wa Tanziyah semua nas saya mengesankan serupanya dengan makhluk maka tawillah kalau enggak serahkan lamanya kepada Allah dan bertujuanlah kepada mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala apa hasil? Enggak hasil Apakah hasil mensucikan? Enggak hasil mensucikan bahkan pembodohan akhirnya apa? Apa Aba mana arah malu walasistalah? Wolloh alam saya enggak tahu yang tahu Allah saja kenapa? Karena termasuk mutasabihan Mamanah kantas dari makhluk tu biadaiya Apa mananya? Wallah alam Ya kan? Ya. Kenapa? Karena termasuk antas syafihan Seperti alif lahami Nah itu maunya Seperti Apa? Kabha ya'in So dan yang semisalnya Ini yang mereka inginkan Nafun <tuh>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 bahwa katakanlah izhar bahwasanya Allah mendahulukan al-izhar memberikan uzur wal-indhar memberikan peringatan sebelum menyiksa mereka diberikan uzur dulu dan peringatan setelah mereka tidak mau peduli dengan dua perkara ini baru disiksa maka dengan pemahaman ini Enggak, wala yakunu kunu sakses ma iskal. Enggak ada iskal dalam penyebutan as dalam hadis tadi. Kala kola, demikian berkata. Walam yatajih ahdu nafiyil iskal mimmadu gerol. Pantah lagi. Demikian berkata ayat, tapi penafian enggak ada iskal dalam, dari apa yang dia sebutkan? Enggak mengarah. Apa yang diinginkan ini, enggak mengarah? Nah, itu. Enggak mengarah apa yang dinafikan oleh Aliyat? awasanya enggak ada eskal dalam rafa ini. tetapi ada eskal. penafinya enggak mengarah. Nah itu. Cuma kalau mereka berkata wa yajuzu ayyakun lahu Ya kan? Mereka berkata boleh juga. Lafaz tsaghas tadi terjadinya adalah bentuk majas dari sesuatu ataupun ahad. Karena yajuzu ittlaqu tsaghas Allah godi taala sebagaimana dibolehkan mengungkapkan saqas pada selain Allah taala. Alqad yakulul muradu fi saqas al-murtaghiu. Al-murtaghi. Dan bisa jadi yang dimaksud dengan saqas adalah perkara yang meninggi. Irtafa' ya meninggi. Menonjol. Perkara yang menonjol, perkara yang menonjol Katakan saqas. Li'alla shaqsa wa madara wa karena saqas itu adalah apa yang dia itu nampak dan menonjol dan meninggi. Fa yaqul ma'na lamur tapi arfa'u minallahi qawlilla Maka makna la itu adalah la gak ada yang enggak ada yang meninggi lebih tinggi daripada Allah seperti la muta'ali Tidak ada yang merasa tinggi yang lebih tinggi daripada Allah taala. Enggak ada yang beranggapan tinggi, yang lebih tinggi daripada Allah Ini juga takwil Ini tak takwil dari siapa? dari? Iya, bayangkan Jadi alih segini serta-segini banyak, Riput dalam apa ingin lepas daripada menyerupkan oleh dengan makhluk Membawa ini, ini, ini, ini, ini semuanya Ingin lepas dari menyerupkan oleh dengan makhluk Kalau bilang, la shakso Dia berserah bayarnya akan terkesan serupa dengan ma makhluk, maka ingin lari ingin lepas ingin ingin mensucikan al Allah. Tapi apakah menghasilkan? Tak menghasilkan. Kalau wahyadul lahyakun alma na layam agilusak sen ayakun agyara menallah kita alam. Perkara juga ada haram. Kemungkinan bahwasanya mana layam gak, gak sepatutnya bagi seseorang akan dia ini lebih cemburu daripada Allah. Walaupun ada lagi Allah mewajibkan walau yang kurabah daripada apa di hilir tiga bimana hawa anhu. Bukanlah dalam keadaan seperti itu bersamaan dengan itu Allah di dalam menyegerakan menyiksa hambanya dengan sebab hambanya menerjang apa yang Allah larang darinya. Belhas daripada Allah memberikan tahdir, memberikan peringatan dan memberikan uzur dan berikan tangguh fayam bagi maka sepatutnya ya ta'daba bi adabi maka sepatutnya seorang itu harus beradab dengan adabnya Allah wa yakifadan berhenti pada larang ta da perintah dan larangannya jangan melampaui batas wa bi al-halaru maka dengan pen penafsiran seperti ini atau tafsir seperti ini nampak penyesuaian taqibi fi qoli wala hadahu illa qudrun minallahi ini apa taqib sini Ya'ni setelah mengucapkan apa? Hadis yang tengok. <tuh> ya kan? Wallahu a'lamu min madhli ghayrati la al-fawahish amma minha wa amma bathan hada habbu ilahi uzrul taqidin. Mengikmah menyebutkan kalam yang setelahnya, mengiringkan kalam setelahnya dengan ucapan wala hada habbu ilahi uzrul minallahi wa min ajli dhalika al mubashirin wal mundirin wala hak wala احد احق min Allah wa min ajli dalika wa qad Allah al, al kalam yang setelahnya mengiringkan kalam yang setelahnya dari sebelumnya ini semuanya adalah dari rentetan ilmu yang upaya untuk lepas dari kesan menyerap roh dengan makhluk waqul al-qurtubi asluha dhisaq yani fil lugha insani wa tengok di sini al Pertubi. Asal penggunaan lapet sahkes Dalam bahasa Adalah untuk untuk bentuk seorang insan Dan badannya seorang insan Yukalu saksu fulanin wajusmanihi Badannya sifulan dan Bentuk badannya sifulan Wastumila fikulisein doirin Kemudian digunakan dalam Segala sesuatu yang Doirin yang menonjol ia qalu sahasasaiu kidza dawar sesuatu itu sahasal alhamdulillah nampak Ngapun? Nah. ketika kita melihat dari jauh ada lewat berjalan nama sahas. Bentuk badan orang yang berjalan. kadang bayangannya seseorang juga dikatakan sahas. Nah, dari jauh kita pandang. pandang. Ya kan? Baik. Wadarma makna muhalif Allah Taala. Tengok di sini. Makna tadi adalah muhal. Kalau manasa kesah adalah bentuk badan yang tersusun dari beberapa unsur ini adalah mustahil. Kalau kita nisbatkan kepada Allah Taala bahwa siapa tak maka harus ditakwil. Fa maka dikatakan, maka katanya maka dikatakan adalah maknanya la murtafia. Saka sadalah ya. la saihah wala murtafiah waqilla la saihah wa wa asfamunal awwal ah akram Jadi kalau dikatakan la aja lebih dekat daripada dikatakan la murtafiah Quduh lebih kamlang lagi daripada saih la mawjudu law ahada wa, wa kalau kita katakan kata tortubi La maujudu aghyaru min Allah atau la hada aghyaru min ghayrih lebih bagus katanya. Maka jabada fil riwayah al-ukra, Telah tampak dalam riwayat yang lain bahwasanya la hada. Ini maunya untuk penafsirannya. Wa kana Allah ta'ala qutlika mubalaghatan fisbathi imani man al ala fahmihi maujudu la yus bi husai'an man dan seakan-akanlah pesakas ini dikungkapkan bentuknya, bentuk mubah dalam penetapan imannya. Orang yang kesulitan dalam memahami apa yang ia pahaminya. Perkara yang mawujud, la yusbihusya'an menal mawujudan. Rasanya Allah dalam mawujud, tapi tidak menyerupai dengan perkara-perkara yang mawujud. Lialah. Yufdiyabi dalikah oleh nabi watalu supaya supaya tidak mengarahkan kepada penafian dan pentaktilan peniadaan. Wawal nahu kali salamul jaria dan perkataan tadi adalah semisal perkataan bersalaman kepada seorang budak perempuan. Aynallah kalau bersama. Asal bersalaman kepada seorang budak perempuan yang lagi di mara sama tuannya, ya kan? Kemudian Allah Rasulullah bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah ya pula? Ya pulana?" Dia bilang, "Di sama di atas." Fahaga ma biimanih. Maka Allah menghukumi dengan imannya seorang budak tadi itu mahafata karena kata-kata Nabi, "Anta ka'ut tak dilakan jatuh si budak tadi dalam pengingkaran." Pokoknya gini, pian enggak mendustakan Allah ya wis ya yang kamu beriman. Ini sebagaimana sekarang ini seperti seperti ini kecuali ditiru. Kali seperti ini bagi para talibul ilm yang mereka memang pemikiran sudah asari ini dicari-cari. Kalau dapat jadi pas. Nanti disebutkan berbagai al Qurtubi, nah itu. Perkataan Al-Khathabi. Perkataan Al-Ismaili. Perkataan Al-Dhiya. Wes. Ini kita tengok salaf kibar semua yang ngomong seperti ini. Maka kamu akan jadi pundutnya pundutnya sebab orang pangkat-pangkat pengawal semua sini kan? Hah? Hah? Samad. Orang alam ditsebutkan khotobi. Ibu debat tau. Kermani, Qadiat, wis. Tengok, Ibar-ibar kan? Semua terbongkar. Haid. Maka nah, seperti ini. Jagarnya adalah perkara Allah perkara nasehat kepada orang Buddha. Oh, Tolak disama. Buddha berkata di atas. Maka Rasulullah menghukumi imannya seorang budak tadi. Kenapa? Karena khawatir Nabi akan si budak tadi terjatuh dalam pengingkaran terhadap wujudnya Allah. Terus biar yang mengingkari, iya kamu beriman. Tidak usah banyak mayang. Nah, Sehingga mereka mengatakan apa? Tengok, As'ari mengatakan. Tuduh pernah saya jumpai seorang Malaysia. Itu karena Buddha itu bodoh. Nah, karena bodohnya dia, dah kamu beriman, kamu tidak usah banyak-banyak ngomong. Seharusnya kalau kita cerdas, tidak begitu maksudnya. Akan jelaskan bahwasanya bukan di atas, tapi di mana-mana. Pernah saya jumpai orang Malaysia dulu, di Pakistan. Udah kena bodoh. Ya tengok seperti ini, ya seperti ini. Mungkin dapat dari seperti ini. Dari seorang yang mentalkan dia, dari seperti ini, jadinya apa? Seorang alam yang seperti ini. Di apa? Boleh saja apa, Pak? Kali-kali yang lainnya. Mampu? Ya. Ha. Jadi Rasulullah mengumumkan seorang budak tadi beriman kenapa? Kekhawatiran beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan si budak tadi terjatuh dalam pengingkaran terhadap wujudnya Allah. Ya, dia kembali beriman. Pada hmm. sebenarnya bukan Allah, Allah di atas tapi apa? di, di mana-mana. Alhamdulillah. Ah. Kenapa dikhususi pahmi ya, amam yang bagi? Karena minimnya pemahaman si budak tadi dari apa yang sepatutnya bagi dia untuk mensucikan Allah. Mimak tak dites fiha dari apa-apa yang mengesankan tasfit. Kalau Allah andalkah uluan kabir. Ini kalau kita tidak mengikuti pemahaman yang benar, tidak yang benar akan tersadat dengan sangat gampang. Alhamdulillah Allah tidak akan membiarkan syariatnya diobok-obok oleh orang yang satu dalam Tetap akan ada yang memperjuangkan kebenaran yang benar. Tambihun ada tambih di sini lam yufsihi al musannifu bi tilaka shaqas allahi bal awra dzalika ala tariq al ihtimal wa jaaba bi dzalika fa daw wa tasmiyan du saian li duri dzalika fi ma dzakara min al ayataini ada tambih tidak terang-terangan afsaha yufsihu ifsahan mananya ahraba yuribu i'rab an terang-terangan kata beliau disini, Imam Bukhari tidak terang-terangan dalam mengungkapkan sahas pada Allah, bahkan mendatangkan kalimat sahas ini di atas model ihtimal kemungkinan, dan telah dipastikan oleh Imam Bukhari, dalam bab setelahnya maka beliau menamai Allah dengan sayaan, menyebut Allah dengan sesuatu kenapa? Karena sangat gamblangnya perkara itu dari apa yang telah disebutkan dari dua ayat habis nuklian dari kalam sebelumnya kalamnya apa? al Habib. Sepenuhnya nukel dari pengeluaran dan nukel dari beberapa alulilam yang lain. Tapi sekarang kita ikuti berapa jauh sahaja bin Qasar Taala penjelasan yang apa yang sangat bagus kerana dia mau di atas dalil yang kuat kalau bin Qasar Hamilat Taala ahkakat anak kaderan manusia tak mahu difahamah wara yahu wa mawakah binafsi min atasfi. Nah ini dengan ini ahkakatnya banyak dari manusia dari kalangan alulilam. Mesti ni anak sini adalah Angkat perkara ini, bahwasannya banyak dari kalangan ala alam -al -al yang dia itu menyentarkan pemahamannya dan pendapatnya dan apa yang terbesit dalam jiwanya dari tasbih. Nah, karena telah terbesit dalam jiwanya, terbesit tentang penyerupan dengan makhluk dari lakutlah saksa tadi. Maka balihara yukdimu ala ingkari riwayat. Yukdimu, bacaannya, bukan baca, yukoddimu yukdim dari kata abdamai yukdimu af ala yukdilu maka dikarenakan ini karena terkesan dalam tasbih ketika disebutkan sebuah dengan doa akhirnya Allah syakso akhirnya al semisalnya maka dia yukdim memajukan melangkah dalam upaya untuk mengingkari riwayat-riwayat yang sohihah tanpa ilmu tanpa basiroh falu'um tatufi'adiriwa bihada al-riwayat falun dzu fi hadza ar-riwayah itu katanya begitu maka apa-apakan dalam memahami masalah ini adalah riwayat. kalau riwayatnya sabit lam yasustaghlitu ruwat bimujarrir wa dhann wal hathas kalau memang matan riwayat ini telah sabit telah sahih enggak boleh menyalahkan para rawi dengan cuma alasan pendapat dan anggapan dan praduga enggak boleh Maka bila memang telah sahabat, teriwayatlah saksa, alaih syafiyam mahdurun. Maka bila memang telah sahabat, teriwayatlah saksa, alaih yaudu minallah. Dan semisalnya, enggak ada perkara yang perlu ditakuti. Untuk kita tetap sesuai dengan berakhirnya. Wal muradu la dhata, wala saya, wala ahadat. Alaih yaudu minallah, li anna saksa, li anna usaksun qaimun binafsi, dhatun qaimun binafsiya, Kulusai'in kau imun binafsihi Ma bimani'in min ayyutlaka alaihi saksun Li wujudu qiyami binafsihi wa istiqlali binafsihi Maka yang dibuat dengan Allah saksun adalah la dhata Wa la syai'ah Tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang lebih cemur daripada Allah Ta'ala Kenapa? Karena Allah adalah saksun kau imun binafsihi zat yang berdiri dengan sendirinya dan zat yang berdiri dengan setan pada yang menegakkannya kullu sa'in qa'imun binafsihhi ini agak ada masalahnya kullu sa'in qadusina agak masalah ini ya ini, ini. ini ada masalah ini kasih tanda tanya saja kurung gitu kullu sa'in qadus ini Hah? Foi mana di mana? Enggak. Maafimanin. Menyeutlah kepada seseorang tidak ada halangan maafimanin. Tidak halangan, tidak ada pencegahan dari mengungkapkan atas Allah taala dengan ungkapan saksun. Kenapa? Karena wujud Kiami Binafsi karena wujudnya Allah itu berdiri dengan sendirinya dan istiqlalnya berdiri dengan sendiri. Istiqlal adalah juga sendirian tanpa ada yang membantu. Falayyal jamumintas miati biatan <tik> <tik> ismi ayakun amusah binal maka tidaklah mengharuskan dari penamaan dengan nama ini akanlah Allah itu serupa dengan para makhluk. Kama la yalzamu min tasmiyati wahidan walahadan ayyakun namusya banil makhluk. Sebagainya juga tidaklah mengharuskan. Ya kan? Kita menamai Allah kita wahid dan ahad akan menyerupai makhluk. Wa la yalzamu min tasmiyati samian basi, wa basiran wa aliman wa qadirun musabatahul lilqadirin wa sami'in wal mubsirin. Kullu Kul hadababu wahidun. Artinya apa? Tidaklah mengharuskan penamaan Allah itu dengan nama Sami, Basir, Alif, Qadir serupanya Allah dengan Qadirin, Samiin, Mubsirin. Seluruh ini adalah semuanya babnya satu. Artinya apa? Kata dari siapa, Pak? <tik>. Laisa kami sidihi Sa'id. Falum zat riwayat tu, magalan san utama adalah riwayat, mata sahabat daftir riwayat tu, fal muradu al hawasir laisa bi al makhlukin. Allah disebutkan riwayat Kapan riwayat ini adalah riwayat yang kuat Sehabit Maka yang dimaksud dengannya adalah Di atas segi tidak serupa Di dalamnya daripada Allah Jadi semua makhluk Maka Allah disebut dengan Allah dikhabarkan Bahwasanya Allah adalah ahad Tidak menyerupai para makhluk Syaksun dikhabarkan Allah adalah syaks Tidak menyerupai para makhluk ilah gharidharika dan yang lain daripada perkara ini al-bab wahidun pintunya cuma satu falhum da'ri wa yamaka fa lawanya 달ari riwayahnya Ngapaham ya riwaya. gua Sekarang pertanyaan Pertanyaan dari muridnya Syaikh bin Basrah taala isi pertanyaannya bah soal afallahu anka sekalipun maupun kuyasir itulah usaka wis say alallahi min ba'dil khabar au min sifat wasf Tengalzim Kita ungkapkan atau sesuatu pada Allah ini bab khabar atau bab wasf Al-jawab min babil khabar wal wasf jami'an Bab pengkabaran dan mensifatkan sekalian Saksun la yasfau al-khassa al sami'un la yasfau sami'in 'alimun la yasfau al ulama' wa qadirun la yasfau al-qadirin wa ma'as asfadalik Allah adalah saksun tidak menyerupai semua askos. Allah adalah sami, tidak menyerupai yang yang ulama mendengar, tidak menyerupai orang-orang yang mendengar. Para yang mendengar, Allah adalah maha mengetahui, tidak menyerupai para ulama dan Allah adalah maha mampu, tidak menyerupai ya, sesuatu apa perkara yang mampu dan yang semisalnya perkara yang mampu tidak serupa dengan serupanya dengan kuturanya Allah. Sembi Allah Qadir juga berpadanan semua yang memiliki kutrah. Wal muallif asyara ila anna rawaha muslimun. Wal yadzaka ma ta'amala sahih muslim. Wal muallif asyara ma'nasnya mu dari Ibn Hajar. Mengisyaratkan bahwasanya ayat ini juga ada dari sahih muslim, maka ini dikatakan ma ta'amala sahih muslim. Kita membaratkan sahih muslim. Wal-mu'alib ma sa'aqwa huna. una Sa'aqwa mu'alakon fayahtazu ila katab Riwayat fi muslimin wa gari muslimin Fayahtazah patad biha talafat Fala wajal lingkar Dawali jemaah lawat jala La ala samahan Benar sini tidak membawakan sanad di sini dari saya muslim Membawakan bentuknya mu'alak Maka butuh untuk diteliti Riwayat-riwayat dalam saya muslim Dan selain saya muslim Maka belakang sahabat, dengan lebat ini, maka tidak ada segi benarnya untuk diingkari. Adapun mengklaimnya ini adalah izmah, tidak boleh. Jadi sempatkan kepada Allah tentang sahas tadi, ini adalah la wajah ala Tidak ada segi benarnya, tidak ada segi sesuaiannya. Bagaimana dikatakan, izmah tidak boleh kita mengungkapkan pada Allah adalah sahas. La Allah, samahan, kayanya apa? Ya ingin toleransi dengan yang lain saja janji jika orang lain sebelumnya cuma ingin toleransi dengan orang sebelumnya, tidak akan mengikuti pada dasarnya apa? enggak ada izma bahkan lawat sihalah, enggak ada sisi benarnya mengklaim izma tidak boleh kita menisbatkan Allah kepada khabar apa bahasnya? Allah kata sah-sun baik Al-Masuk, An-Nal-Bab, Wahidun, Wahub, -wa, Bapu Tanji, Bapu Isbab, Bapu Tanji, Duna Ta'wil, Wal-Munajihuna, Mislumah, Al-Ibnu Jaki, Al-Idrahmanu Wa Ta'ala, besok lagi, tinggal sedikit, kita habiskan. Alhamdulillah, Amin.